hoofstuk 155 Sirenius is sorge oor die skip, die goeie raad van die engel, Sirenius dank Joosef en die kynkie, voorspelling van Josef oor die avontuurlijke reis van Sirenius. Tien die aand is daar nog in aand eten berei, en genuttig, waarna voorbereidings getref is vir die vertrek van die volgende dag. Volgens wat Sirenius en sy gevolge weet het, was die nieuwe kartaagse skip nog met niks gelaai of van voorraad voor sien nie, so dat sy reenies om toch heimelik een bykie daar bekommer het. Maar daar het die man aan om te gekom en hy sê, Kwerinus, jy moet jou ook heimelik oor niks bekommer nie, want kyk, dit waar oor jy nou so besorgd is, is lang kal al reeds volkome in orde. Tref net goeie maatrie als vir jou huis tydens jou weesigheid, Voor al die ander word al reeds dier ons gesorg in die naam van Yahweh Elohim Sebaat. Sirenes het het gegloe en het om nou weer niks meer bekommer betreffende die skepe nie. Daarna het Sirenes die hoofman naam geroep en die leiding en verzorging van die kasteel aan hom oorgegee. Nadat die hoofman weer met sy normale diens begin het, het Sirenes die ooverste naam laat kom en aan hom weer die volmacht oor die militaire contingent, wat in hierdie stad gestationeer was, gegee. Want by die Romeine mag die overste in die teenwoordigheid van die gouverneer, die leer nie na eie goedinke kommandeer nie, want daar was die gouverneer om so te sê alles in alles. Toe Sireneus alles gereel het, het hy na Joosef toegegaan en gesê, My mees vreewe, ja, en so graag wou ek sê, my gewijde vriend en broer, wat het ek nie alles aan jou en geheel in besonder aan jou mees gewijde keinkie te danken nie? Hoe, wanneer en waarmee sal ek ooit in staat wees om hierdie grootskult aan jou af te betaal? Jy het toelief vir my gegee en op wonderbaarlike weise my lewe gered. Ja, ek kan al die buitengewone wonderweldade wat jy my bewys het in die kort tykie wat ek hier was nie eers optel nie. En Joosef sê, Vriend, hoe lang is dit gelede, dat ek in groot moeilikhede verkeer het? Toe is jy na nou Maya's redende engel, van die meester en tiereste gemoet gestuur. En kyk, so was die een hand, voor dier en die ander, aan die groot lichaam van die hemel, van die hele mensdom. Maar nou niks verder daar oor nie. Kyk, dit het aand gewordt, Die wille as een uurse reis buiten die stad geleeën, laat my daarom nou in huis toe gaan. My sien en die sien van die meester het jy en jou reisgenote veelvoudig ontvang, daarom kan jy getroos van hier afvertrek. Maar neem die drie leeuws saam op jou skip, hulle sal goeie aan jou bewys, want jylle sal in 'n storm invaar en op strand waar hoofsichtige kretensers jylle sal oorval, en dit sal hier wees, dat die drie leeuws weer een goeie diens aan jou sal bewys. Nou het Sirenees angstig geword, maar Jozef het omgetroos en omverzeker, dat niemand ook maar die geringste skade sal nie.